Pache dhe më shira e timi Mohamedin, sallallahu aleyhi wa sallem Mbi shokët e ti dhe ata që e pasin me të mirë deri në ditën e kiametit Do të flasim Mbi shkachet Pse Duhet të nështrohemi Vetëm Allahun subhanahu a tala e jo Sebepeve Në këtë dunja Në të cilin Allahun subhanahu a tala në ka kriju Në ka dhonë shpirt Në ka dhën mendje. Ne ka dhën begati shumë të për të cilat begati ka thon Allahu xhallahu ala al-Kur'an wa asbaga aleikum ni'mahu zahiratan wa batina. Allahu është ai i cili ka dhën juve, u ka nxjeros juve dhuntit e shumta. Begatitë shumta. Se ende se ende të të cilat na knaqë neve, shuhen begati. Allahu xhallahu na knaqë me ato se ende Ne i ka thonë halal Shumë të e nëto Këto se ndë Ne i pas ka thonë Allahu subhanahu wa ta ta'ala dhe Këto se ndë Në shumicën erastëve është ligjë prej ligjëve të Allahut Në këtë gjithësi Në këtë jetë Që na jetë ujmë Këto se ndë na vinë neve me sebepe Këto se ndë Na vinë neve me sebepe Pas të këto sebepe Ndo njeher janë 2 fishtat, 3 fishtat, 4 fishtat, 5 fishtat, të litha me zveti Sebepet e shumë të tjetës, të mirët e shumë të tjetës Janë të ndërlitha shumë me zveti, sa që sa ma shumë sebepe ka Aq edhe do pësot besim e njëriot nda Allahut Subhanahu wa ta'la A kini qarë nëzër Aq sa ma shumë janë sebepet për të arrit një nimet Një begati për begative të Allahut Subhanahu wa ta'la qatë që sama shumë në vazhtrisohën për të realizu e një synim për i synimeve tjetës, a synimet janë të shumëta, synimet janë të shumëta në veçanti nëse mendoj me sy, si është ajo me mendoj me sy, nëse në lakmonë syni shumë në këtë dunja, nëse mendoj me me sy, nëse se ndë që i shohim në vazhdimësi, në i dëshirojmë dhe mundohim me aritë për njëherë, atër sama shumë do të nazijen kam meve, Dhe në veçantin, si kur që thash, nëse ato sendet të cilat dëshirojnë të realizojnë begati tjetës, janë të ndërlikume me sebepet shumta. Gase gjdo sebeve vlezër, prej sebepeve që njëri ju e përdorë në si përfaqën e tokës, e ka qëmimin e vetë. Gjdo sebeve, prej sebepeve. Në veçantin, nësë është me haramaj sebeve, mjerë për neve. Po edhe nësë është me halal, sebepeve. Edhe nësë është me halal A e ka të shmimin e vet Me më martu A ka të shmimin Jeta, më më martu Me pasë fëmi A ka të shmimin Me mbi e tu Me mbi të gjall Me hangrë me pi A ka të shmimin Në këto i shmina me numra Po, valutat në dryshme me numra I shkru njerëzit Të kanë shmime Kështu që Nëse nuk me ndojmë në këtë mënyr A islami, kurani, suneti Përgamer të allaut Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem Fjallë të ti, në mënyrë precize Në i kanë mësuk të sëjnde Në mënyrë precize Në i kanë mësuk të sëjnde Prandaj vë lazërë, shofim se Në Kur'onin fisnik Allahu subhanë huetarën Në ka të regu qartë në gjare të pegamërve Të cilët pegamërë nuk janë lidhë Kur njëherë për sebepet I kanë shfridzu I kanë shfridzu sebepet halal Por kur njëherë nuk janë lidhë Nuk i kanë lidhë z Mos flasim të lidhësh për sebepe, të cilat sebepe janë haram, apo të cilat sebepe janë shirq, apo të cilat sebepe janë kufër. Allahu na ruajt. Sepse Allahu subhanahu wa taala disa prej sendeve i ka lënë ndonjëherë të varta të ndërletha edhe me sebepe të kufrit, edhe me sebepe të haramit. Të shësë rrobi vet njeriu dase si jega vull spirtin dhe jetën dhe të mira të ndryshme që ia ja ka dhën, a do të ja harron ato të mira që Allahu ia ka dhën? Bon. Në atë moment kur prekim në sebepe të haramit, në atë moment kur i mbështetem në sebepeve të shumta në jetë, në ato momente na harrojmë gjitha ato të mira që Allahu subhanahu wa taala na i ka dhën neve. Dhe do të përshpëtojë, do të ungut, të realizojmë ato të tjera që syni jon, që thash kemi konkluduar përmes surrit. Jo qdo gjantë që na e shohim, është e mirë për neve Jo qdo gjantë që na e ndegjojmë, është e mirë për neve Jo qdo gjantë që na vjenë në mendjen tonë, është e vërtet Ajo përduhet të shoshitet Dutë futën të futë në filter A është ta mama, apo jo Nëse anojmë ka tabijati jonë Ka natyra jonë Që Allahu subhanën tërë në ka qujtë neve se Kuli ka lë insanu min aqëhel Njëri është i kryum Nga materja e a çela materia është e shpejt. In gut çmoşt njeriu. Nëse konkludoim na, nëse vim në rezultate të tjera shpejt, atar mirë për ne vëllezër. Mirë për ne. Në këtë mënyrë njeriu të zihen kënd, në këtë mënyrë njeriu i bëhet të shkapeve. Prandaj, ne kemi përmend disa përshkaçeve, që sado të vazhdojmë përmend të tjerat, po do t'i përmbledhim të gjitha se ndoshta moti s'kemë mbajë derse janë harruar. Sebepet se pse duhet vetëm Allahut subhanu të arat i nështrojme jo një sebepeve Pse vetëm Allahut subhanu të arat i nështrojme Lezër, mojni menta, koncentrojme Ndërës, nështë u shkoll me indja dikun lark Koncentrojme, mundoni me koncentru në maksimum Nuk ka rrugë tjetër për ta kuptu të vërtet e në këtë aspekt Vetëm se diturija Vetëm se kuptimi Për ndëllutni Allahut subhanu të arat i në vazhdimësi Allahut i e për kuptim të vërtet diturit vërtet, diturit pastërt sepse karini, shejtani njërjut që e përcjel njërjën si hia që në përcjel, kështu në përcjel njëvaj, në evaj a i në vazhdimësi mundot me në i bët të shuish në vazhdimësi mundot me në bët potere në vazhdimësi mundot me në defokusu mas më së përbës koncentrim që të njojmë të sin dhe se lufta e njërjut në këtë dunja që ta fiton në gjennetin që ta fitoj me rizalëku në Allah që ta një ikim rrugën e përgamerit, cëllë Allah i selim është me të kundër tënë, sa në do t'im shtetim i sebepe dhe, të cilat sebepe ndo njëherë janë më të leta, se shkjo për nga lëtë. Më letë se që marim frimë. Nisa prej se lefit lëzër, kur kërën folë për frimë marien, apo kur kërën folë për dashurin e Allahut, subhanu o talë, apo në lëshmarin e zemrë stande me Allahum, subhanu o talë, kanë than Duhet që njëriju të adon Allahun subhanahu wa ta'la Në gjdo frimarje Për e kësa i konkludojmë se Këtu është fësheqësia e frimarjes Këtu është fësheqësia e frimarjes Pëse Allahun subhanahu wa ta'la Për me mendë gjallë neve Në kalën oksigen për me thith Të njëriju të mërë mësim Se këtë oksigen e ka kryu Allahun subhanahu wa ta'la Dhe të kujtujmë Allahun me gjdo frimarje Dhe gjdo frimarje e jonë Të më përqirët me dashuri Ndaj Allah Allah subhanahu wa taala, ajo shkëmbë. Oksigjeni është shkak. Mushkëritja është shkak. Ato thithin edhe mbet një gjallë, po. Mirpo, kush e shkriusi asaj? A nuk është i krijuar absolut? A nuk është i krijuar si ka thënë Kun fejekun, basho dhësh të basho, dhe shkriu njeriu? Është Allahu subhanahu wa taala. Prandaj në vazhdimsi mos do fokusohemi në jetë të të lidhimi për shkape. Billah el garur ai i cili mashtron njerëzit për Allahun, shejtani. Në vazdimsi ti jap çytje që të kapësh për shkape. Kapi, merre, vazdo. Të ka thonë Allahu, për Allah të kije. Sikur që i ndajojmë jahilat, i njerrantët kur u thuat për shembull mos shkoni tek fallxhort. Kjo është se falëlistrim. Kur ju thotë mos shkoni tek fallxhort, përgjigjja çdo herë është po Allahu nuk ka urdhënuar shkape të mi lipi laçin me lip edhe të popi, edhe të kisha, edhe të uj i kishës, edhe me zdo uj, me zdo frirje, me zdo fjal, apo si kur që thëjnë, zorit të qënë ka mos, zorit të qënë ka mos, zorit du me që njëriun me trokit në dera në Allahut Subhanehu etala, të dera ati i cili të ka quatë smuje, të dera ati i cili të ka quatë problem, trokit e dera në ati mirë, Të rokite dere në Allahu të mirë. Mi pëthash, tek Allahu subhanehu e ta'ala shkohet me sebepe të pastrëta, valide të qarta të cilat sebepe nuk janë haram, nuk janë të ndalume. Po shkohet me sebepe tjera, mirë për neve. Vetëm kjo është rruga e të dërgumëve të Allahut, vetëm kjo është rruga e durëve të pastrëta, vetëm kjo është rruga e njërezve të pastrët, vetëm kjo është rruga e pastrimit shpirtit. Çdo rrug tjetër krijon një ullatë zeza në zemër, krijon vullosjet të zemrës, krijon vullosjet e veshëve. Dhe pastaj sheh njërin ose nuk merr vesh, nuk kupton kurrë një herë Allahu na ruaj nga fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Më important, Ibrahimi alayhi salatu wassalam nuk kërkste ka për sebepe, por shka për Zotin e sebepeve. Hasbi Allahu wa ni'mal wakeel. Më iafton Allahu. Sa mbështatje si mirë që është Allahu. ذقتاي كافا محمدي صلى الله عليه وسلم قرين بلاد مشريكت غ حمراء والاسد باس اصلوفته و باسوندي سفات مسلمانت و وران 70 شهيدا ذرا حمزه ابن عبد المطلب شهيد باس اصلوفته و شين بلاغاست مسلمانت قال محمدي صلى الله عليه وسلم هذا ما وعدنا الله ورسوله و صدق الله ورسوله كتا نايكا برمتوني و الله و ذو ورتيتن كافون الله و الپيغامري sallallahu alaihi wa sallam të thot besimtari duke me pas një iman të ambel një iman të afërt një besim të afërt me Allahum subhanahu wa ta'ala një mohabet të afërt me Allahum gjellora që nëse dëshirojmë të shpatojmë nga sebepe të ndryshme të kësaj duniaje që thash Allahum subhanahu wa ta'ala vazhdo në robin e vetë me sëpravu e dherin ditën e vdekjes për mes sebepe dhe qëllimi i shëtanit apo mekanizmat e shejtanit më njëriun janë që vetëm ti aparat të ato fotografi të shkakëpë vend ndonjëherë të cilat fotografi ekzistojnë në mendjen ton. Ato ekzistojnë. Vetëm ai merr ato fotografi dhe na i çon përpara. Krampëment se një imam për imamëve të muslimanëve Sufiane teorin që i ndëjua qet imam të madh të muslimanëve ka çajtur në shtratin e vdekjes. Thaqila lahu i kan thon o imam Ajë do të qejtë për vdekjes, për frigorafën e vdekjes. Çfarë imam i madh? Çfarë hoxhi i madh je? Çfarë njëri i madh je ti? Nëse në shtratin e vdekjes kanë, po nuk jam duke qejtë për frigorafën e vdekjes. Jam duke qejtë nga sprova që i paraqiten njeriu të para vdekjes. Nga sprova që i paraqiten njerit para vdekjes, ku I paracitet nana, apo baba, apo njëtë se afërt se bejpet Me të cilët se bejpe i njëri është ilith A ka se bejpë më të afërt se nana dhe baba? Ska, nuk egziston Se bejpë më të afërt në dunja se nana dhe baba A paguen me para ato, nuk maten me para ato kur njëher Asme kur gjondu një, asme tokë, asme emar, asme nam, asme karier, asme kur gjondu një Apo? Ti paracet shetani që ato pikat të dopta që njëri ju i ka në trunë në vetë Tëtë prej saj frigona Çemos për shas. E mos më thot gjuhan ai send. E po pranoj diçka prej asaj. Nga sa shejtani ka ato fuçimi me u paraqit në formën e namës dhe babës. Dhe në formën e Zodjonit për pas formës së të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe në formën e Isas alejhim dhe të poshtë, po ka mundsi me paraqit. Original sigurisht që ka çën. Dhe i 3000 yrëzët në ato momente Nësa e dërgumi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna al-a'mal bil khawatim, vetë pritense si pas përfundimit. Dhe përfundon jeta ashtu. Ka mund si kishen muhajidin madh, kishen njëri madh, kishen një njëri, njëri devotshëm edhe kështu me radhë. Kës, I gjymert, sadaka që i dhon dhe edhe kështu me radhë. Mirpo fundi shikot. Ka thonë frigoh në prajtë këtij momentit. Frigohen prajtë momentit që ndoshta mos përshës, sikur janë paraçi shumë për imamëve të ndershëm ndër. Jukem paraqit në formën e babas dhe nanës i jehudia apo krishtar. Çlirimi i jih saqë përmendom është se nirio është është, është afër se bebeve. Ne nuk nuk kemi mundësi më largu prej se bebeve, por të formon të formojmë çasë lloj atmosferën në zemrën tonë, çasë lloj bindjesh në zemrën tonë, ta kemi më afër Allahun subhanahu wa ta taala, Zotin e sebepeve, para se bebeve, nëse futemi një në lojën e se sebepeve. Nëse futemi një loje në sebepeve Atëher, ajo është të manë rjetë Sebepe pa sebepi, sebepe pa sebepi Dhe nuk ka fund Loje e sebepeve është shumë e kegje Nuk ka fund Nuk përfundon kur njëher Sepse qdo gjarë që eksiston pre krijesëve në dunja A ka në një sebepe A ka në një sebepe A ndërlidhët ajo me diqka Dhe a përfundon ki sebepe dikun Në fjarën e Allahu subhenu tala Kun, fejekun, baho dhe baho të A ka në një përgjigje tjetër për mëslimanve? Ska Gjdo send që lëvis Gjdo autoritet i madh Gjdo shtet i fort Gjdo alianc e madhe Gjdo pushtim Gjdo e hola Që eksistojnë në si përfaqen e tokës Të gjitha e ka një përfundim dikon Apo e ka një zara fil dikon Përndaj e kemi Allahum subhanu t'ala Dhe në kemi përmenë se Gjdo gjanë që eksistojnë në si përfaqen e tokës Për njerëzve për krijesat veç këto marrë, zemra e vet i qetësohet dikon. Ose me Allahun ose me krijesat. Andaj themi në Kur'an shpeshherë në namaz, në na El-Fatiha, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Vetëm ti e zotë adhurojmë, të na shtrohemi dhe vetëm prej tim ndihmë kërkojmë. Domthon, nuk ka mundësi njeriu me më realizuar adhurimin vetëm se përmes na shtrimit te Allahu Subhana ve Teala. Allah pasqen që kët, që tëersi. Që Allahu lutet Dhe ndima kërkot për e Allahot Të dhjet E dyta Allah e pasë kriju njëri unë për adhurim Njo për diçka tjetër Na ndu njën këmi ardhë Dhe gjithdo njën gjo prej sebefe që jë është është vetëm për shakë adhurimit Allahot Subhana vëtale Prande vlazër Edhe gjumi Edhe ndeja Edhe dëfrimi Me halal Edhe mohabeti me gruën tane Edhe mohabeti jatë me thmijën tane Edhe për çfarë fëmijëmi i fëmijëve, e kështu me radhë, të gjitha janë adhurin. Poku është ai i cili na jep përftyrime gabim shejtani, a dite të ndryshme, jahilat, injorantët. E kështu me radhë, atmosfera, shoshria, ne, përftyrime të gabuame. Pande ku erdhi nioni prej Arabëve, te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam beduin, dhe pa po Muhamedin alayhi sallam, në prerin e neve tiki shtat, Hasanin dhe Husajnin, dhe i përçafon te ata, pa unë i kam dhënë fëmijë Asnjëni sekond për çafua, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çka të bëjë që Allahu e ka larguar mëshirën për Izmiristan? Wa inna ma yarahmu Allahu min ibadihi ar-rahma. Nëse më tëvërtet Allahu mëshiron për rrobat vetë të mëshirshmit. Nëse më tëvërtet Allahu mëshiron për rrobat të vet të vet të mëshirshmit. Kështadhurimi Allahu subhanahu wa taala, mëshirë u dvjezlit, me respekt, me rastë, me dhau selam njerëzve, me butësi me njerëz. Më konë jafërt më njerëzit Mi mirë kuptu njerëzit Jo, mi keshë kuptu Mi mirë kuptu njerëzit Mi osus punë të njerëzve Nevojët e ndryshme Mi ikëzu njerëzit E në adhurimet Allahu subhanahu wa ta'ala E Allahu subhanahu wa ta'ala neve në paska kriju për që këtë adhurim Për ndaj Allahu meriton që të adhurot jo sebepet Allahu meriton të adhurot jo sebepet Këtu përflas po dhezër për sebepet që janë halal E ku më mësë flasin për sebepet që jan Po flasim për sebebe që janë halal, nuk duhet të adhuron, ata janë vetëm mjetër, i shfridzon dhe i lenë, paqavër. Kofta e plastikë, kofta e dekorë, dizajnë, në gjyratë ndryshme, zbukurimet ndryshme, paqavër në funja. I shfridzon, e mërë paqavër me vetëm e fitë, e avron, jo. Ja. Edhe cira të cendet të mira që janë dunja, janë të mira të Allah, duhet të një shfridzua të të mira, mirë po. Jo me dhurat. Jo me anu. Nga sa ke shirq, ke shirq, në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është më i fshehtë se miza përdhës në natën e ertë në gurrin e zi. Ka mundsi më pak? Ter ter ter. Ka mundsi më pak? Është i fshehtë. Edhe tek na njerëzit, kjo dëshirë e madhe që të lidhim për sebet, apo kjo rrugë është e shkurtë. Rruga e Mejheve, apo Mejhe Me hinje, është shumë problem E gëziton Ki mundësi, me bo këtë hile Por e ki një Allah i cili që është vigilend Të përcjel, ta din me indjen Ta din cepin e syrit tan Kër shikon pak Kër e merë pak, kër e vjedh pak Ta din dëshiren të ane Kër do me thonë diqka, edhe në alë gojen të ane Nga se e din si nuk është interesi jot E din, qëfar do ishte me thonë Njerës nuk e din dështë ta Edhen Allahu subhanahu wa taala e gjithë këto sende. Prandaj e di të qana se Allahu subhanahu wa taala na paske kriju neve për çështjen e adhurimit. Pastaj dami dhe dobija janë adhuron Allahu subhanahu wa taala, njeriu nuk ka zgjoj për kësaj. Allahu e sprovon njeriu. Atë derisa ti hap një derë të adhurimit. Kë është një prej shkaçeve të adhurimit të Allahut subhanahu wa taala në mësimin dhe Allahu subhanahu wa taala e jon ndaj sebeve. Që Allahu Allahu subhanahu wa ta'ala usil njerëzë krizë, probleme, çështje ato globale, çështje ato shtetërore, kontinente, të vend, familjare, probleme personale individuale. Ti çon Allahu subhanahu wa ta'ala të një mesazhe që më permendësa durdese. Ato janë mesazhet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Për ne më beso një kader, është kodi i imanit. Besoj në kader, në caktimin e Allahut. Subhana Allah, kodi i marrit. Nëse nuk beson, nuk ka kod. Pra nuk ka çelës. Nuk i beson Allah si duhet. Nëse i besojmë ka drejt Allahut, caktimi i Allahut. A caktimi i Allahut për robën e vet është më i mirë 100%. Këtë fjalë tekstualisht e ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çelë salavat kupermenët. Tekstualisht e ka thënë se nuk cakton Allahu një caktim për robën e vet, illa kana khayral lah, vetëm sështë më i mirë. E të është nuk bëtë, nuk pëthemi, a, cina është ma eithë, ka, ka dërmat eithë, gjekë, përvlonë, ama është ma mirë për ty, është ma mirë për ty, qëmë për qënë? E Allahumë subhanu oteala, shpeshherë, ju qënë kriza njerëzë, probleme njerëzë, njëtë që pastaj robi e Allahut, të i tretot Allahut gjëllëvala, të troket dhejre në Allahut dhe me kalimin e kosë, ki i badetë. Këna instrem ndaj Allahut subhanallahu te i bë moti dashur dhe i bën mirë shumë te saçi e harron kët problemin. Saçi harron gjithë problemin. Kemi kaos në ngjarje të ndryshme. Në raste të ndryshme vëllazër. Kancer, problem, sëmundje, kanë shkuar një rezolto kat arabe, është harru problemi. Njerëz kanë fillu të tallen e. Ka nis një rrugë tjetër, ka dalu diku tjetër. Ka dal diçka e mirë tjetër. Gja se ka deri Allah t'është më mirë për njirin. Dhe në ndonjë herë Allahu na i hap disa prej dyerve të diturisë në këtë aspekt. Prandaj nëse Allahu ta çon një problem, ato parton selefi, ato kanë ditë shumë mirë kur i vjen një problem më i vogël, nga marrin në shpinë, nëse nuk e kanë nguh, gruaja nëse nuk e kanë nguh, djali nëse nuk e nuk e kanë nguh, e kanë ditë prej nga vjen kjo. E kanë ditë prej nga i vjen kjo, sepse i kanë rregulluar punën me Allahun subhanahu wa taala, i, i kanë paksu dhunohet, edhe kanë ditë prej nga vjen. Kër stohen gjunatë, kër stohen problemetë, kër stohen sebepe të sebepe të sebepe dhe Nuk e din për i cilit sebepe rth Nuk e din s'ki S'ki fotografi të qartë S'ki fotografi të qartë prej nga erdhë kja Kër t'ke shumë armic, shumë hasm A e din për i kuina e ki? Problem e ki me gjetët mësëpar Kur të gjeshtën, ma letë është Po problem e ki, edhe në kështu është puna jo me gjunatë dhe me krimi që i bëjna Me zullu me që i bëjn. Këtu duhet të lihemi zemrat tona me Allahun subhanahu wa taala me arsyeve. Pastaj liidhja e zemrës tona me Tjetër posa Allahut subhanahu wa taala është dhami 100% për njëriun. Liidhja e zemrës tona me Tjetër posa Allahut subhanahu wa taala është dham 100% për tyje. Nuk po folim për dor, ka dallim shumë me për dor edhe me liidh zemrën tonë. Janë dy termë të ndryshëm, dy bota të ndryshme. Por nëse nuk kemi njohuri i bëjmë të dyjat, edhe i përdorim edhe i lidhjim zemrën, edhe i përdorim edhe i lidhjim zemrën. Përëndaj, kur njëri ju ta lidh zemrën e vetë me tjerë, posë Allahu subhenu të tëra 100% dështimi në jetën e vetë do tjetë mund nga që jo pikë. Dështimin do të këtë prej qësë e pike, nësi i ka dhëtë elemente a i personë, dhëtë sende, do të i banë nante gjysë, prej qësë e gjysës ka më jarë problemi ati. Faraoni, e kemi shembull më të qartë. Njëri i cilë që ka pas pushtet absolut në Egjipt, nën në botë, në kohën e vet. Ka më i të Allahu subhanahu wa taala miaqë Musaun alayhi s.a.s pando për një përkujtim. Po Allahu xhelle wa ala yaqë Musaun alayhi s.a.s për të marrë pushtetin para se me ardhmë ëndrja çoj. Me pa pa, do të vjen një djalosh që banu Israil, ta merr pushtetin tyje. Erdh me konkluz, me konkluz, mbytni Schmidt vorrsnit ibn Israel. Jë doktor. Në bashëtinë e kisht në fuqinë vet, në ushtarte vet, njerëz të vet. A e realizo këtë? A pat mundësi vra, me vrar Musa Alaihi salam, apo e rrriti me durte vetë? Musa Alaihi sattu sallam e rrriti me durte vetë në pallatin e faraonit u rrët Musa Alaihi sattu sallam. Kaç është i dop kniriu? Kaç është i dop kniriu? Por nuk kupton për izolumit, për fuqisë, për pushtetin që ja Allahu ja ka dhënë Jellaluhu Ala. Ja ka dhënë Allahu Subhanallahu Teala një pushtet të vogël, me një herë të gatros, me një herë ai bot Tiran, me një herë banë zullumçar, me një herë mundot me shkel tjetër. Dhe ditë që e ka Allahu Subhanallahu Teala vetëm për të punë duë, por njeriu s'marr vesh. Nuk thotë. Prandaj, mua nga ajo an ç Ai, mundohet të pengon, të ndal, të mbrohet, mua nga janë edhe sulmot. Kur ne mos e bëni këtë. Mos e prani këtë gabim të jetë. Nuk është rastish që Allahu xhëlaluha na ka treguar në shum sure rastin e Musës alayhi sallatu wasalam me fjalën. Përpërkujtuni deri këta. Shkapeve di ka pasë gjë. Qaruni njëjtë. Dhe të tjerët prej zulumçarve që kanë bënë zulum sipërfaqen e tokës në fond janë dhe nuk prej qësaj po le një gjithë ato kremin diçka që është ma aktuale sot dëgjallit ushtrije dëgjallit qeverje dëgjallit në dunja sot nuk lansën të Hollywoodi pa inqizu duke pagu aktort ma qëtërajt ma të bukure, ma atraktive kështu më radhë që janë ma të rrhecë janë vetëm e vetëm për të inqizu edhe filma dhe seriale kështu më radhë për të tangut Për të përshpejtu ardhën dhe gjallit, apo? Gjitha këto sinë e i bëjnë Në hadithë e pejamerit së Allahumë a.s. Ka ardhë Se dhe gjallit kërë do të del Do të del nga një hithrim i madhë që e godet Ata Ligat dë batin jëgdabu ha Ligat dë batin jëgdabu ha Për një hithrim të madhë që e godet dhe gjallin Kushe hithron dhe gjallit, ata? Muslimant Së muslimant sot Që janë në shamë Janë në Afganistan Janë në Somalë, janë në Dunja Kamosë, janë Balkanë, janë Qecenië, janë Kaukasë, janë Kamosë, janë në Afrikë. Muslimanë në Dunja Kona Amerikë, Kona Evropë, Kamosë, alhamdulillah. Këto muslimanë kanë mu organizu dhe kanë me hidhru dhe gjallinë. A më në kam jarë të hunë. A është imë shtetë në vetë dhe në fuqinë e vetë që e ka, që Allahu ja ka mundësi dhe ja ka mundësu atë fuqinë. A ka pas në dë një mbret në dë një që i thëtë qëllit, o qëllë Ska kështë Amerika së të shme e fort, apo? Po pa s'ka e të mundësimi, mi thonë, o qëllë Lëge të të kënë Afrikës, s'ka mundësi Afrika e thëtë si Sëmonët A e ka këtë mundësi Ligat dë batin jëgë dëbuha Allahu Gjelle Wa Ala Në kohën e caktume Që do të jepë leje medal Ata dhëtë mashtëllot me atë fëqit vetën Do të ahithërojnë Dëmonë, kjo është një hithrim që e godet shëtonin, shëtonit i vjetë të huna Ato të tash e shif një o musliman, ju Në fund në juve Në fund qëka është Tështimi për kuina i vje Tështimi i vje për i një rëvit të allaut Për i robit të allaut Isus a.s. I cilin nuk gjenë si për kamer Shkrihet Shkrihet nga shikimi Isus a.s. Shkrihet Në babu l'ud Izrael Që e gëzojnë të Izraelin sot atë në Shduket Ajo fuqi Ajo i hithrim I hithrosh Kundra kuina Kundra kaderit Allahot Kundra fuqisit Allahot Subhanat Kundra rravet Allahot Je gjuts ja, me gjuts Që janë edhe një fuqie ma e -ma madhe Që e përdorë shetoni jashtu Kundra Isis A.S. dhe ushtrisë Me hdijot Ata në fund Prek disa kryma vëdhesi Në kam Kryma të veqëll Kish mujtë Allahot me diskatë madhe Më ndunjë së të himimit Kryma Me një krim të vogël Nuk duhet njëri ju më më shtetë në vetë në këtë njërë Dhe të, të marim mësim për kësaj Të i thu vetës muslimani, unë s'kam lidhje me faraonin Jo, s'ki lidhje me faraonin Po, ki lidhje me ndërlishmarin e sebepeve Me lidhje në zëmërstane me sebepe Sëpse Allahu subhanë të ratë Gjithë neve na Në spravon Të gjithë neve na spravon Me një sen që ta jep Një ashtu e pesta Më bështetja Me k Sjëllë si të rathim e njëriot, mashtrojot njëriot, mashtrojot njëriot, mu përqesaj. Dhe se, e gjashta, një ashtu, Allahu është ajtë cili është i pasur vëtë vëtë i ju, krejësat nuk janë ashtu. Krejësat nuk janë ashtu. Vetëm Allahu subhenu tala është ajtë i pasur i vëtë vëtë i ju. Pashtu, ka thoni Bintrimi Rahmaullah, u anë në galibë lë kërkë i atë lëbune i drake haqëati i bëke, dhëtë dhëtë dhëtë dhëtë shumica e njerëzve, mundohë më realizuë, neveve të vete për mes tyje, u anë këne dhalike, adara në në alejke edhe nëse kjo është damë për tyje. Qikë, kur njerëzit në filim bëjnë marvejshje, të ndryshme, martes, kofta jo, biznis, kofta jo, shosëshirim, kofta jo, akështu më r rrug e këto maraz ato i bëjnse e kujtojnë të mirën vetëm e të keqën ato çskej ditë një fuçi e vogël çskej më një herë më jart një fuçi e vogël më jart pak më shumë se ti çskej njeriu fandoj mos të mështet njerët kur një herë mështet ju Allahu subhanahu wa taala eta ta enhu idha asabaka madarat kal khawf wal ju' wal marad neset godat freek neset godat unsi smundje faqin e kësaj nuk e kthejnë në dorë pa leje. Ne kemi shumë të shëruar njerëz, vetëm se përmes Allahut subhanuhu teala. Vetëm se përmes asajse, nëse Allahu xhellahu ala yeblej. Një porositë të njerëz që kanë siher, dhe të njerëz që kanë probleme me xhinë, dhe të njerëz shumë më shumë njerëzve kanë këto probleme, është kështu më radh. Probleme të shumta, nëse vjen ndonjë hoç me xhiru, mund po çebë. Mos të jeni të hoçja. Jo te leximi. Jo të doa ja ti, e kështë të mërat, po tek, a zotja ti hëqës. Tek Allah hëqën levala. Sepse njerëzit me njëher i lidin zëmrat, në ata. Ta shpeton jetën dikush? <coughs> ja, Allah u ta shpetoj. Allah u ta shpetoj, jo njeri ju. E sebebë. Një sebeb i thjeshtë. Këtu banë shumë prej matematikeve të gabume. Pej konkluzëve të gabume të kë njerëzit. Po ashtu, <coughs> thotë, e nëlë khalqë alo i shtë të hëdu, të gj Nëse lodhën për të bë goditje, s'kan mundësi me të bë goditje vetëm nëse Allahu ka urdhëruar. Nëse mundohen me të bë godam, s'kan mundësi me të bë godam vetëm nëse Allahu e ka lejuar këtë. Vetëm nëse Allahu e ka lejuar këtë. Këtë e kam mësuar i dërguami jonë sallallahu alaihi wasallam Ibni Abbasit, Abdullahut. I cili ka qenë djallosh i, i vogël, ka qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam diëse nëse gjith të gjithë krijesat mundohen me të bë goditje, s'kan mundësi të bë goditje vetëm nëse Allahu ka lejuar. Edhe nëse gjithkriajtësa thundon do të mundojmë ta bëjë një dam, s'kanë mundësi ta bëjë? Atë dam vetëm nëse Allahu ka leju. Do thotë, ka leju. Kjo punë ka të bëjë me Allahun Subhanuhu Teala. Më qoftë më thon po të kish kanë, më pas kanë, çish përbaskan, më pas pas çka të sebepe, më pas pas çka çu shtuarë këtë merat. Por e gjithë çështja kthehet tek Allahu Subhanuhu Teala. Nëse nuk i kthejmë çështjet tek Allahu Subhanuhu Teala, atëherë nuk kemi dallim. Nëse edhe ju besimtarët nuk kemi dallim kët aspekt, vetëm se ke shik të vogël apo të madh, kjo është problemi. Ke kufort të vogël apo të madh. Nëse nuk e përmirëson çështën e mbështetjes. A sot, çfarë thash, përmes teknologjisë, përmes disa sendeve të dunjos, përmes ndryshimit, përmes lehtësimit të jetës së këtu më radh, mundohen njerëzit me kriju një lloj atmosferë tjetër. <clears throat> Janë bërë njerëz materialista, në veçanti prej sistemit të vjetër. Por a sot Më kështë sistem kapitalist Imperialist që është Më ndohën njerëzit më bërë rëbota Vetëm shërbime me njoft Të dhash më pagunë Qka që është jeta? Për jeta ka më shumë se qka që Nuk janë gjitha që ështëjt me pare Nuk janë gjitha që ështëjt me të hola Nuk janë gjitha që ështëjt me autoritet me nam, Nuk janë të gjitha që ështëjt me karier Nuk janë të gjitha që ështëjt me karier Nuk janë të gj atëraduti u dhësh njerëz për sjelljes, për fetros, natyrës së njeriu, për mirësjelljes, për mir për kuptimit. Për më as asoj më as jodorën dikujna, për për gdheljes, me përgdhel di kam për njerëz, i cili është i adopt, i jetimi dhe i adopt, më as godorën kështu më radh, kto sende janë kuptimet e jetës. Kto sende janë kuptimet e jetës. Prandaj thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmeullah an vazdim. Wa jimau zalik, këtë diysë jera këtë fjalë që kemi përmenduri tash formula e madhata se do të huin ku të gjeru alim bimaslahatik nase ti nuk e din interesin e jetes tone nase ti o musliman nase ti o njeri nuk e din interesin e jetes tone as shumica prej njerve nuk e din vallahi ku them interesin interesin interesi ja njerëzit ama realiteti i interesit vet ku është mirësia e jetës atij finalja finale ve ku është nuk e di ata mendojnë se diçka që Por të cilën synojnë dhe mendojnë edhe veprojnë, edhe bëjnë tradhë ndonjëherë kështu më radh, mendojnë se është interesi i vet, por realitetu nuk është interesi i vet. Të dijëse, nëse ti nuk e din interesin tan vërtet ku është, wala qadirun alayha, as nuk ke mundësi me sill interesin tan tam si duot, wala muridun laha, as ti nuk e dëshiron interesin tan. Të mirën tan, nuk e dëshiron. Kama yenbaghi sikur si, si duot. Thë gajru ke minen nasi awla Alla jakuna alimen bi maslahetik Thë të të tjerët për njerëzëve Edhe ma shumë s'kanë mundësime dit Te nëse nuk e din Se qka është mirësia jote Kwe ki gjenetin te Kwe ki rahatin te Kwe ki te atë vejpër e cila do të mundësën me paftirën a Allah Subhanahu wa ta'ala Kwe ki te atë interesë tanin që nëse dhelni Dalin njerëzët nëse ditën e gjukimit Para Allah të nëndëshmum Ti të dërsh krenar Kukën lartë me dhe pratmira ku është interesi jëtë interesi jëtë është nësër dalsh me liber para Allahut subhenot arathosh ha umu këra u kitabije ha umu këra u kitabije ja lezoni librin tim pastërt i pastërt për i trathis pastër i pastërt për rrenave i pastërt për një fakut i pastërt për i kufrit i pastërt për i shirkut vetëm Allahut në kja dhuru vetëm ati e në nështru dhe vetëm qëllimet e Allahut i kjë realizu E thirt kokën te poshtë. Thirt nuk e din, prandaj nuk e din tiirt ku është interesi jot. Dhe nuk kanë mundësi më ditë ku është interesi jot. Prandaj, shpesh e rduhesh me një pikë pyetje. Por mendimet, propozimet ndëgjoj, mund të më ndëzojë, por mos vepro më ato propozime. Me mashtruësit këto, me mashtruesin tan ndaj Allahut, ai shejtani, i cili shpesh herë Mund të bëratiz lazer doktor pa kompromis mos mos mendoni se nuk paraqitet mund të me, me të paraqitet në formën e prinit dëngjer mund të në formën e nonas në formën e mësuesit mentorit në formën e njëri që të, të ka shpëtuar jetën në formën në formën e mjekut në formën e, në formën të ndryshme paraqitet në raste të ndryshme atu <coughs> ne këshiltar me mgu mu masaban me mgu mu masanis me mgu mu mosmso me mgu er smra në formën e njerëzve mushfikin që doin vetë të bëjnë mushir ra, rahmet të përqafojnë të afrojnë interesin të tashkojnë kështu më radh por realitet nuk është ashtu sepse njerëzit nuk kanë kapacitet me të shikojnë interesat tua as nuk kanë kapacitet me dit interesin tan nuk kanë nuk kanë kapacitet me të udhëzot aman se si doot illa min rahim allah për pas një grupi të vogël të vogël të njerëzve të cilët qurflasin flasin vetëm për respekt ndaj allahut dazu, të cilët flakur flasin, flasin vetëm për respektim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Imam Ahmedit rahimehu Allah. Imam Ahmedit rahimehu Allah i ehtaraçit një melaçë me dritë të madhe. I ka thonë ja Ahmed, o Imam Ahmed. Allahun ka çuamun për 7 katësheve melaçë. Allahun ka çuamun për 7 katësheve vetëm për ti o Imam boll më ka thonë Allahum Bëllë është lodhë robë jëmë Ahmedi, mështë të më adhorënë mund. Imam Ahmedi, i ka lezu një ajët kuranor. Imam Ahmedi ka lezu ajët kuranor, i cili ajët kuranor e ka djekë, zhduk njerë, ki gjinë. I cili është paracit në formën e me laqës me dritë, para imam Ahmedi. Dhe këtë njërë ja o tregoj në zahët e vëzët, imam Ahmedi. E i thënë, o imam, prej nga e dinë se ishte ajë shëjtanë. Tha, me laqës Miba Allahu subhanahu wa taala. E dhe mesaxhjen e cilë ko shemtarsh, të cilat nuk paraqiten në formën e melaçës ndoshta, amba të paraqiten në formën e melaçeve njerëzish. Nuk paraqiten në formën e melaçeve kështu të xhindve dhe me dritë apo me fotografi, amba të paraqiten në formën e njerëzve që i më qojë reflektora të ftyrë, shumë dritë i bën ftyra, që të paraqiten si na na suh, na sihat shesin, mosin të gjatë të njerëzve. Maqan, o man kan, kushdo kaft ai person kuqdo ka ai person do të çojë i madh tjetaj person mos i ndezhato njerzi kur një herë fa inohu sa sai është billah al garur açi të mastron për allah subhanahu wa taala wala qadirun alayha do nuk kan mundsi ata me të gjith interesin tamam tamam ku kjo e wala muridin laha as nuk do të don interesin tan aj kur një herë wallahu subhanahu thot ibn taymiyah rahimahullah ya allah subhanahu wa taala wel ladhi ya'lamu wala ta'lam mo allah aitli din te gjitha sendet te nuk den kur ço haç çto Në musliman thënë se nes, Allahu i din gjithë ashenat. Dhe ne nuk dimë. U yakdiru wala taqdiru ila Allahu kafuci. Dhe ka mundsi me bë, bon, çmos e ti s'ke mundsi kur dëmë bë. Bon. Dhe njerëz s'kan mundsi me bë bon kur dëmë. U yutika min fadlih. E Allahu të jep prej dhuntisë ti të madhe, kemë në hadithin istikhara, sikur çka ato në hadithin istikhara. Në hadithin që kur njeriu i den një punë ai nuk e din, është i hutum çfarë me bë bon mat punën, besimtarin e ka وظهو محمد صلى الله عليه وسلم يفعل درشاطة ده نفند درشاطة ده مثل كتب دعا اللهم اني استخيرك بعلمك او زد غن كشي الله همتي غن او زد كشي الله همتي مدتورين تانا و استخديرك بقدرتك كرقوي فوشين تان ده زدك كتبون و أسألوك من فضلك العظيم ده كرقوي prezunti stanete e madhe fa inna ka taqdiru wala akdir wasat tifuchim ti kifuchim e realizo un nuk kam wa ta'lamu wala a'lamu te dinozot un nuk di wa anta allamu al-ghuyub oh zot te din ghaiben un nuk e di ktu es lumturia e njeriut nat mendem qe te vjen prej melachës pra prej allahut subhanahu wa ta'ala ai mendem Që është librin Allahu, e Allahut, un katalogun e Allahut subhanahu wa taala. Mo ate, mund as me gjet vetën në udhëzimin e Allahut xhellehual. Pa ndryshime as nga tjetrt. Mos ulidh me sebepe kur njëherë, sa do të afërt të thien ato sebepe. E në veçanti vëllezër, keni kujdes prej sebepeve të cilat vijnë në mënyrën e butë edhe të mirë. Në veçanti, keni kujdes prej sebepeve të cilat janë sebepe të buta edhe të mira të afërta në formën e davetit, në formën e islamit e kështu me radhë. Ço riparacitën e njerzve, keni kujdes për kësaj, sepse Emirul Mu'minin, Omar ibn Khattabi, el muhaddith, i cili ti e ke shtinë inspirim, pray Allahu jelle vala, dhe i dërgoj me sallallahu selam thar për ata, nëse ka pejgamber pas mua, Omeri, i bi Khattabit, ai tha, wallahi, kemi çën më të fuqishëm me iman në momentin e fshitira, ku na dënoishin mushrikët, se në momentet e mersis. Ku na kanë ardhmë fsit, the ballaku, nuk kemi besabër. Kështu është natyra e njerit. Ashtë i shifë një këndryshime që bahën në botën Arabe Prej asaj që i quët pranvera Arabe Në botë Shumë prej asaj që i ndodhë në botën Arabe tashtë Nuk është ndorën Amerikës asë në Izrael e kështë më ratë Nuk ka darë prej dorës Por, para asaj, para se ndodhë kjo Disa nxare që i kanë qenë para Asaj pranverë që i quënë Prej lejesave Që i në botë disa prej haqalarët Darin në për medijume Pas rezultatit i asaj që ka shkuar njëri prej mbasorëve më të mëdhej të Amerikës që quhet Wurd, shefi i Bushit edhe i Obama si i kti vend mëran krajt domethënë më ai shefi kryesor që ka urdhëruar me hi amerikanë në Afganistan në Irak, ekzom rahat edhe lufta të shumta që i kanë vao, ai ka thon, ai ka thon që tërhiqen, sikur që tërhiqen prej prej Irakut. Ushtria amerikane edhe aladve u tërhecin prej atje dhe njëkohësisht kanë me bogta prej Afganistanit ka thonë të tërhequni prej tokave të Afganistanit dhe Tiranës për lindjes së mesme. Ka thonë pse ti na kërdhru më hië. Ti ne kë thon se strategjia kryesore është këtu, patjetër, me hin këto vende. Do këtu shfitimi jon. Patjetër do të më shkojnë ato vende na. Do të tërhequni mirëherë. Sepse muslimanët e kanë një fuçi, sepse muslimanët e kanë një fuçi që nasa kemi. Cila është e ardhë? ka thon musliman te kan dashurin e shehid lut te mera shehida o ushtar tonz do mera ushtar amerikanz do me vdek ushtari izraelis do me dek ushtari perendinoves do me dek ah tamam thot ena se dasheroni q shehid lut ose shehid lut edhe xihadi mos qot xihad ekse me rad ather veni shtypje kritarve tarave me boraket e zeina alabidinave edhe kadafit edhe kse veni shtypje se ti mundsoin hoxhallar me dona per televizione Këndoju për disa televizione të cikuan në satelit kanatin Nas Rahma, eks humorak egjiptian, që xeluar dorën inflacionin atje. Mundsoni më dalë të haxllar në televizion. Pisa misa çase televizionet ndërshme. Njëta, mundsoni më dalë në televizion. Edhe Shehid Lokun, u quhet Shehid Lok, edhe dia dezat çon dia. Dimë nëntre ka thonë urthi këta. Tash do më thon vetëm se janë realizuar disa prej këtyre çellhimeve që i kanë ata. Sepse nuk kanë mundësime që të njënfon Pra interesi i muslimanve Interesi i musliman nuk është në dorën e këtë njërëz Të nuk kanë fuqi vetë Kur gja me bon Por ta e përdori njërën zetën njërët fëtëtën Pra ndërë thash Kujdes muslimant prej asoj arme prej sebeve dhe buta Ka sebeve që janë të fuqishme Po sebeve dhe buta keni kujdes Janë ato qokolada që i hajnë muslimant për fatkeq Janë ata sebeve që i hajnë muslimant ولسم الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا تنبث سيقر ابو بكر الصديق و سيقر نيرزيت شي كان باسوا ابو بكر الصديقون شي كان دي ميدالو کوشت اياه فيت حقت و كان ديك اتا غاس كان لوت بواسطه الله جل جلاله او زات نا منصوم يفت حقن حق و تا نديك ما حق و نا منصوم با باطلين باطلت كوتن كوت و تي لغومي اساي وصلى الله على نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين